Coaterra nas mans, un documental sobre a pataca de Coristanco. O ciclo da pataca. Tempo e tempos da pataca. Canto dura o ciclo da pataca? Poderíamos dicir que catro meses entre plantación e recollida. Varía dependendo da clase de pataca. A queneve, unha das máis cultivadas en Galicia, tarda catro meses. Sen embargo, a fina de Coristanco ten un crecemento máis lento e precisa polo menos un par de semanas máis. Cando hai que plantar? Pois como todo en Galicia, depende. En terras lixeiras pódese comezar a plantar en febreiro ou marzo. Sen embargo, en terras pesadas, arxilosas, as que lle costa máis secar tras as choivas, empezase máis tarde, abril ou maio. Cal é o tempo ideal? A fórmula máxica para a pataca. En Coristanco, os agricultores piden sempre unha primavera relativamente seca e un verán con choivas a para aportar a auga necesaria pero moitas horas de luz e calor. Paso 1. Preparación. Búscase un terreo ben preparado, sen ocos e sen terróns. Pra iso, dase primeiro unha fresadura, para quitar as ervas que naceron denda anterior colleita e ir movendo a terra, logo unha aradura, para voltear a terra en máis profundidade, e logo volvese fresar. Entre paso e paso, debemos deixar pasar uns días para que a terra seque. Paso 2. Plantación. Preparase a terra cun arado, deixando listos os sucos nos que imos plantar as nosas patacas. Hai agricultores que abonan antes de plantar e outros aproveitan para abonar durante a plantación. Antes as patacas colocávanse a man, pero hoxe en día podemos empregar plantadoras de agulla ou de culler. Paso 3, coidado. Segundo as plantas van medrando, é importante mantelas libres de malas ervas, vénse xa man ou cunha sachadora. Ademais, hai que estar atentos ás pestes. Se queremos evitar os pesticidas, podemos recorrer a permacultura ou a algún remedio natural. Sabías que plantar tomiño atrae un tipo de mosca que remata co pulgón ou que a cebola repele a moitas pragas? E unha solución de allo, machacado e fervido é unha excelente pesticida natural. Os agricultores poñen todo o seu coidado en propiciar as condicións correctas para que a pataca medre e cruzan os dedos para que o tempo acompañe. Paso 4. Recollida. Chegado o momento, hoxe en día emprégase unha apañadora que levanta as patacas e as deixan a superficie. Algúnas apañadoras recollen a pataca directamente, pero en Coristanco seguen facendo a man para evitar machacalas. Sabedoría popular. A pataca forma parte da nosa historia, do noso medio de vida e, como non, da nosa tradición oral. Atentos. Labresme en marzo, labresme en abril, ata maio non me verás sair así que plantes cando plantes non desesperes. A pataca ten o seu tempo e sabe moi ben cando ten que sair para aproveitar ao máximo as choivas e o sol. O que queira comer patacas en Sanxuán, boteas cando o pan. Se queres patacas de cedo, hai que estar atento ao calendario de sementeira do trigo e botalas nos meses de xaneiro ou febreiro, ainda que isto aquí en Coristanco non se estila. Se non chove no Sanxuán, as patacas non se dan. É que, como se ve no apartado de tempo e tempos, os agricultores buscan sempre un verán con bastantes choivas que llen a pataca a auga que precisa para medrar, acompañado de outros días con moitas horas de luz. Un proxecto de TEX45 coa colaboración de Concello de Coristanco e Deputación da Coruña.